Дать шиї вкандели ковать. Все військо сумно мурмутало, Сперва тихенько, Послі в глас гукнули разом. Все пропало. Щоб розмір перервати в той час, Ютурна на фиглі їм робила, Шпаками кіпця затровила, І заєць вовка покусав. Такі чуди небувалі, В лавренців добре толкували. Толумнік бит під. Підтруняв, і перший стрелив на троянців. Гелипенка на смерть убив, а сей був родом із аркаців, то земляків на гнів підвів, отак оп'ять зірвали січу, біжать один другому в Хто з шаблею, хто з палашем, кричать, стріляють, б'ють, рубають, лежать, втікають, доганяють. Все вмиг зробили з кулішем. Еней, правдивий чолов'яга, побачивши такий нелад, що вража зрадивши ватага, послать фрігійців дома. Ват, кричить чи ви остатаніли? Вже ми розмір отвердили, ми з Турном поб'ємось одні. Но відкіль стрілка не взялася, і спотеньга встегно вп'ялася, і кров забризкала штани. Еней отраниш Кандибаєв крові і в свій намет, його Асканій проваджає, Лебонь і під руку ведеть. Оздрів Турн возвеселився, розпрендився і розхрабрився, а і на троянців полетів». То б'є, то п'ха, або рубає із трупів бурти насипає, Хоть би варить на сто котлів. І перших Філа та Маріса на землю махом поваляв, Потім Хлорея, Себаріса, мов би камашок потоптав, Дерету, Главку, Ферсілогу, поранив руки, шию, ногу, Навік каліками зробив. Побив багацько турн заклятий, Не трохи потоптав зекратий, зак... в... в крові так, мов, в багні бродив. Коробилась душа Енея, що Турн троянців так локшив, стогнав жерелчіше Прометея, бо був одраний рани жив. Я пицю Лазаретний був знахор в порошках, нешпетний, лічить Енея приступав, пологті руки засукає, за пояс поле затикає, очками кирпо осідлав, і зараз, приступивши к ділу, він шпеник в рані розглядав, прикладував припарку к тілу і шилом в рані колупав, і шевську смолу прикладає, но все та трохи помагає. Япит Сердечний чує жаль. Обценьками питав, з кліщами, Крючками, шипцями, зубами, Щоб вирвать проклятущу Сталь. Венери серце Засвербіло. От жалю, Що еней стогнав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 Чудотворне боль рани зараз уняло, і стрілки копіце упорне без праці виняти стало. Еней нашу наш знову ободрився, пальонки кубком підкріпився, в Паймачину одігся бронь. Летить оп'ять врагів локшити, летить троянців ободрити, роздуть в них храбрості огонь. За ним фрігійські воєводи, що ху не в заводи летять, а військо в потоках, як води, ревуть, все дном наверх вертять, еней лежачих не займає, утікачів ні за що має, у Турна повстрічать бажа. лукава й Ютурна, яким би побитом їй Турна спасти від смертного ножа. На хитрості дівчата здатні, коли їх серце защемить і врив сім так понятні сам піс їх не перемудрить. Ютурна з облака злетіла, зіпхнула братня Машталіра і стала коней поганять. Бо Турн ганяв тогді на возі, зикратий же лежав в обозі, не в силах бігать, ні стоять. Ютурна кіньми управляє, шаталась з Турном між полків. Як от горців лиса виляє, спасала Турна от врагів. То з ним наперед виїжджала, то вмиг в другий кінець скакала, но не туди, де був Еней. Сей бачить хитрость тут, напевно. Трусливость турною нікчемну нап'явсь в погонь зо всіх гожей. Пустивсь еней слідити турна, і дума з ока не спустить, но мавка хитра ютурна і тут знайшлася кулю злить. К тому ж месап, забігши з боку, зрадливо зо всього наскоку пустив в енея камінець, но сей по щастю ухилився і камінцем не повредився. султана ж тільки збивсь. Кінець Еней таку, здрівши зраду, великим гнівом розпаливсь, гукнув на всю свою громаду і тихо Зевсу помоливсь, всю рать свою вперед подвинув і разом на врагів нахлинув, велів всіх сікти та рубать. Пішли латинців потрошити, рутульців шпиговать, кришити, та ба, як Турна, б нам достать. Тепер без сорому признаюсь, що трудно битву описать, і як ні морщусь, ні стараюсь, щоб гладко вірші шкандувати. Та бачу. «По моєму виду, що скомпоную панахиду. Зроблю лише розписи менам убитих воїнів на полі і згинувших тут поневолі для примхи їх князьків душам. На сей баталії пропали. Це тах». Танаїс і Толон. Одрук енеєвих лежали, порізані Оніт, Сукрон. Троянців гіла, і Аміка зіпхнула В пекло турна піка. Та де всіх по імену знать? Там вороги всі так змішались, Стіснились, що уже кусались, Руками ж нельзя і махать. Як ось і сер то больна мати Енею хукнула в кабак. Велів, щоб штурмом город брати, рутульських перебить собак. Столичний же лаврент достати, латину стурмом перцю дати, бо цар в будинках нігугу. Еней на старших заголосає, мерщій до себе їх ззиває і мовить, ставши на бугру. Моєї мови не жахайтесь!» «Бо нею управля завес, і зараз з військом отправляйтесь брать город, де паршивий пес, латин зрадливий, п'є сивуху, а ми б'ємось за всього духу. Ідіть, паліть, рубайте всіх, громадська ратуш, зборні ізби, щоб наперед всього іслизли, а матуш в міх. Сказав, і військо загриміло, як громом разним урожжям, построїлося, і полетіло просто. Тесенько градським стінам. Огні через стіну шпурляли, до стін драбини приставляли, і хмари напустили старіл. Еней на город руки знявши, Латина в зраді укорявши, кричить: Латин, вина злих діл. Які в городі остались, злякались от такої біди, і голови їх збунтувались, не знали утікать куди. Одні трясли, другі потіли, ворота учинять хотіли, щоб в город напустить троян. Другі ти не визивали навал? Полісти принуждали, щоб сам спасав своїх мірян. Амата, глянувши в віконце, оздріла в городі пожар. диму стріл затьмилось сонце, напав Амату сильний жар. Не бачивши в рутульці Турна, вся кров скипілася зашкурна і мих царицю одур взяв. Здалося їй, що турн убитий. Через неїсть дом покритий, вік з рутульцями пропав. Їй жість зробилася немила і осоружився весь світ. Себе, олімських Обинила і, видно, зо всіх приміт, що зґлуз останні потеряла, бо царське й обрання рвала, і в самій смутній сі порі. Очкур, вкруг шиї обкрутивши, кінець за зачепивши, повісилась на очкурі. А мати смерть ця бусурменська, як до лавині дійшла, то крикнула уви з письменська, по хаті гетзетись пішла. Одежу всю цвітну порвала, а чорну кцері прибирала, мов галка нарядилась в мах. В маленьке дзеркальце дивилась, кривитись жалібно училась і мило хлипати в сльозах. Такая розімчалась чутка в народі, в городі, в полках, латин же як старий «плохутка» устояв ледве на ногах». Тепер він берега пустився, і так зледенно іскривився, що став похожим на верзун. А мати смерть всіх сполошила, тугу в печаль всіх утопила, однеї з вомпів сам Пантурн. Як тільки Турн освідомився, що дав цариці смерть очкур, то так на всіх остервенився підстрелений, мов, дикий кнур. Біжить, кричить, маха руками, і грізними велить словами, латинцям і рутульцям бой, за неївцями перервати, якраз противні супостері. Остатий ух хомирясь, стали в строй. Еней від радості не стямився. Що турн виходить з ним. Оскалив зуб, на всіх оглянувся, списом помахав своїм. Прямий, як сосна величавий, бувалий, здатний, тертий, живавий, такий, як був на нечоса князь. На нього всі баньки п'ялили, і саме вороги хвалили. Його любив всяк, не боявся. Як тільки виступили к бою завзята пара вода то, зглянувшися між собою, зубами всякий згадився Скрип Тут хвись, шабельки засвистіли, цок-цок, і іскри полетіли, один другого полосять. Турн перший зацідив Енея, що з плечу і ікерея, і Еней був, поточився назад. І вмих, прочумавшись з наскоком, Еней на Турна напустив, оддячивши йому сто з оком, і вражу шаблю перебив. «Яким же побитом спастися? Трохи не лучше уплестися. Без шаблі нельзя воювати. Так Турн зробив без дальній думки, як кажуть, підобравши клунки, ану, чим тьху навтіки драть. Біжить пан Турн і репетує, і просить у своїх меча. Ніхто сердеги не рятує, рук троянська салача. Як ось іще перерядилась сестриця, і перед ним явилась, і в руку сунула палаш. Об'я, оп'ять об шабельки заблищали, оп'ять пансири. Оп'ять пан Турн оправився наш. Тут Зевс не втерпів обізвався. Юноні з гнівом так сказав. «Чи ум от тебе оцурався? Чи хочеш, щоб тобі я дав по пані старій блискавками?» Біда з злосливими бабами, Ожи ж звістимо всім богам. Еней в Олімпі буде з нами Живитись тими ж пирогами, Які кажу пекти я вам. Безсмертного ж хто ма убити Або хто може рану дати. Про що ж маску мирянську лити? Затурна щиро так стоять. Ютурна на одну проказу, І певне по твому приказу Палаш рутульцю піддала. І поки ж будеш ти біситься, На трою і троянців злиться, Ти зла їм вдоволь задала. Юнона вп... Перший раз смирилась, без крику кзевсу річ вела. Прости, паночі, проступилась, я дали бі, дурна була. Нехай не сідла рутульця, нехай спихала тина стульця, нехай поселить тут свій рід. Но тільки, щоб латинське плем'я удержало на вічне врем'я імення, мову, віру, вид. І носи, скількість, як мовляла, Юноні Юпітер сказав. Богиня з радістю танцювала, а Зевс метелицю свистав. І все на шальках розважали, Ютурну в воду одіслали, щоб з братом Турном розлучити. Бо книжка Зевсова з судьбами, несмертних писана руками, так мусила установить. Еней махає довгим списом, на Турна міцно наступа. Тепер, кричить підбитий бісом, тебе ніхто не заховав. Хоч як вертись і отступай, Хоть віщу, хоч перекидайся, Хоть зайчиком, хоч вовком стань, Хоть в небо лізь, ниряй, хоч в воду, Ви, Я витягну тебе з-під споду І розміщу погану дрянь. Оцей бундючкою тур на речі безпечно усик закрутив І зжав свої широкі плечі Енею глуздівно сказав, я ставлю річ твою в дурницю, ти в руку не піймав синицю, на тебе дали біг, боюсь. Олімпські нами управляють, вони на мене налягають, перед ними тільки я смирюсь. Сказавши, круто повернувся, і камінь пудів п'ять підняв, хоч з праці трохи і надувся, бо, бачне, тим він турном став. Не та була в нім жвавость сила, йому юно не змінила, без богів ж людська моч Пустяк. Йому і камінь зміняє, Енея геть не долітає, і Турна взяв великий страх. В таку щасливу годину Еней чимдуж спис розмахав, і Турну гадовому сину на вічний поминок послав. «Гуде, свистить, несеться піка, як зверху за курчам шульпів». Торох рутульця в лівий бік. Простягся Турн, як щогла долі, качається от гіркої болі, клене олімпських єретик. Латинці от цього жахнулись, рутульці галас підняли, троянці глумно сміхнулись, в олімпі ж могоріч пили. Турн тяжку болю долюває, кенеї руки простягає і мову слезною рече. Не жизни хочу я подарка, твоя, Онхізович. Припарка за стікс мене поволече, Но єсть у мене батько рідний, Старий і дуже ветхих сил. Без мене він хоч буде бідний, Та світ мені сей став немил. Тебе оцім я умоляю, Прошу, як козака благаю, Коли мені смерть задаси, Отправ до батька труп доблений. Ти будеш сесіє спасенний, На викуп же, що хоч проси». Енею, до речі, сей зм'ягчився, і меч піднятий опустив. Трохи-трохи не прослазився, і Тур наряз топтать пустив. Аж зирк! Палантова ладунка, і золота на ніка румка у висить на плечі. Енея очі запалали, уста від гніву задрижали, весь зашарівсь, мов жар в печі, і вмих вхопивши за чуприну, шкеребет з Турна повернув, насів коліном злу личину, і басом громовим гукнув Так ти троянцям нам для сміха глумиш з Палантова до спіха, і думку маєш бути живим. Палан тебе тут обуває, тебе він в пеклі дожидає. Іди к чортам, дядькам своїм. З цим словом меч свій устромляє в роззявлений рутульця рот. І тричі рані повертає, щоб більше не було хлопот. Душа рутульська полетіла, до пекла хоч і не хотіла, к пану Плутону на бенкет. Живе, хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більш, коли і совість жметь. Дякую